Минавам на втората лекция толтеките или третата подраса на Атлантида, мадреците. Толтеките носят най-мощната духовна традиция на човечеството. Това е учението за безупречност и който искрено и, истински, и който иск, искрено истински се посвети на това, той придобива дара на орела Ново съзнание или нова реалност. Смисълът не е в здравата логика според толтеките, а в безопречността. Защото, когато здравата логика се сблъска с истината, тя става на прах. Когато безопречността и голямата пречистеност се сблъскат с истината, те се сливат с нея и тя ги възкресява, въздига ги в себе си. Толтеките казват, твоите правилни действия ще ти дадат окото, което вижда. Безопречността е острието на развитието. То дава проникване в дълбоките истини. По пътя на магията, казват толтеките, никога не можеш да се домогнеш до истинското решение на своите проблеми. И никога не можеш да ги отстраниш. Правилният път е безопречността. Това се тренира постига се 8 степени. Седмата и 8 степени са подобни на съзнание Христос, Буда и така нататък. Толтеките го наричат Дракон вълк. Пътят на безопречността е този път който те прави неуязвим за света. Малкият ти ранен може да ти бъде човек, събитие, ситуация. Тези малки мъчители са необходимост, но за самата безупречност. Когато при голяма трудност казват отеките, имаш приятно чувство, това чувство е вече награда за контрол над себе си. Нека да ви кажа какво означава контрол, овладяване. Овладяване на себе си, това е съвсем друга система на живот. Излизаш от света и влизаш в системата на Бога. Овладяване на себе си означава, че светът вече не може да ти влияе. Той е безопасен. Има трудности, но той е безопасен. За тебе има друга сила, която бди. Става въпрос за овладяване на мисли, чувства, постъпки, тайни постъпки и така нататък. Съвсем друга пътека. Света, което означава, че света се състои от неовладяни хора в какво ли не отношение. Говорим за обикновените, религиозните, полудуховните и така нататък. При тежка и много тежка ситуация да съхраняваш приятно чувство според толтеките, това означава да си ловец на енергия. Те умеят, когато идва голяма трудност в техния живот, тайно да се усмихнат, да я поздравят и да тръгнат честно и достойно срещу нея. Такъв е тяхния подход. Те, те знаят, че израстат от нея. Безпокойството е същество, лишено от смисъл. Това са умствените хора, това е ума. Той винаги ще се безпокои. Дали ти е уреден живота, няма значение. Дали си седнал в удобно кресло, няма значение. Щом си в ума, ти винаги ще се е безпокоиш. Трудността не е враг на човека. Трудността идва за да стане човекът приятел на себе си. Според толтеките още, трудността не е враг на човека, но човекът може да стане враг на себе си. Ако ние разбере. Да разбереш една трудност, означава да уловиш нейната скрита енергия за своето развитие. Не тя да ти ограби енергията, а ти да я уловиш. Това е ловецът на енергия, това е толтека. Според толтеките, външният храм е дом на сенките. Всеки трябва да призове своята божественост. Дори и в най-големия мрак, толтекът може да бъде наблюдател. Защото има опорна точка. Има дух в себе си. Кой е мадрец? Те казват. Този, който може да ограби своята тъмнина. Това е мадрецът. Само когато станеш безупречен, можеш да измениш своята съдба. Безупречността отстранява съдбата. Защо? Защото отстранява невежеството отстранява всякакво влияние на звезди. Говорил съм за това, защото никой разумен човек не вярва в звезди и хороскопи, а вярва конкретно в Бог и в истината. Няма време за вторични неща, за отклоняване. Той се насочва, както ще говорим след време за числата, че тайната на живота е в числото едно, казва учителя. Голяма съсредоточеност в числото едно, което е Бог. Толтеките казват, с всяка правилна дума се олавя чиста енергия. Когато не контролираш думите, заживяваш в падналата реалност. В света лошите думи съединяват човека с паразитите и човекът заживява в своето паднало съзнание. Дори това може да му стане естество но то не е естеството. Това е съзнание с лошо качество. В християнството главният паразит се нарича дявола. Едно и също нещо, просто толтеките го наричат паразит. На тяхен език, преди съм ви говорил, тескат липока. Думите са различни, идеята е една и съща. Така, очистването от паразитите е постоянно бдение на думите. Но има много нечисти думи, паразити, които усърдно търсят своите жертви. Много натрапчиви думи. Много е просто. Написваш си на стената пред тебе думата изключване и ако почна да те нападат, натискаш и копче, или пък пишеш си контрол, абсолютен контрол, или думата Бог почваш да се, мислиш все повече за Бога и тези натрапчиви думи почват да не издържат. И ако ти си по-упорит от тях, те ще почнат да те напускат. След време, ако това ти стане навик, много-много няма да идват при тебе, защото ти ще се научиш да се съсредоточаваш в Бога. Но както казах, тези паразити търсят своите жертви най-малката разсеяност, най-малката отпуснатост. Бдителност и безупречност е това, което отстранява паразитите. Защото тази бдителност и будност те водят в истината мястото, от което паразитите бягат. Лошите думи изкривяват нашия път и ограбват нашата енергия. Те ограбват древния ни мироглед и носят погрешен начин на мислене, т.е. болен начин. В нечистите думи са вложени неправилни възгледи според алтеките. И така нечистите думи или паразитите ги предават на хората, за да ги провалят. Нечистите думи са образи на старото човечество, наречено тескат липока, по друг начин дявола и по друг начин иллюзията на християнски език наречено падението. Това, което ние наричаме дървото за познание на доброто и злото.